Начинаем нашу трансляцию. Джеймс Гэдли Чейз, Мисс Шамвей и Черна магия. Ледве я встиг увійти до, барку, до бару мануло, як мене помітив головний кореспондент. «Central News Agency» Пол Жуден. Утекти не вдалося. Він накинувся на мене, як шуліка на здобич. «Привіт, старий!» – промовив я, даючи ніби страшену зрадів. «Якся маєш? Сідай, бачу ти, втомлений і виснажений. Розділи зі мною мою скромну трапезу». «Ти все жартуєш», – відказав він, відкликаючи офіціанта. «Я шукав тебе скрізь. Де ти в біса пропадав? У мене, мілане, є дещо для тебе». Він міг і не говорити далі. Якщо шеф е, з ним мовчить, то як наскібитарений. Це, напевно, означає, що йому кортить утягти ближнього в якусь капосну історію. «Дещо для мене», – перепитав я з досадою. Так кажуть собаці, жбурляючи йому кістку. Підійшов офіціант». І Жуден замовив два візки. «Слухай, Жудене!» – провадив я далі, коли офіціант пішов. «Мені хочеться кинути все, як бісовій матері. За півроку життя в цій мексиканській пустелі я та кусок, що скоро перетворюся на єгипетську мумію. Мені потрібен відпочинок. Ти зрозумів, чому?» «Так, Жуден не слухав мене. Він гортав паку те телеграм, яку видобув з портфеля». «Мадокс для тебе має роботу, мілане. Сьогодні вранці я одержав от нього каблограму. Вона довша за бульварний роман. Мадокс? Я зручніше вмостився в кріслі. Хай йому сто чортів разом з його роботою. Скажи йому, що я хворий, або ти мене не знайшов. Скажи, що завгодно, зроби мені таку ласку». Жудин, не зважаючи на мої слова, розбирав папери. Тим часом офіціант приніс віски. «Щоб тебе покорщило», – подумки побачив я колезі, коли одним духом спорожнив на дві третини склянку. «Ось», – сказав він і підсунув мені пакета. «По-моєму, це діло якраз для тебе. Розкішне діло». Я тут таки повернув диво пакет. «Старий, залиш це собі на добру пам'ять. Не там шукаєш». «Покупця, завтра рано вранці я сідаю на Нью-Орландський поїзд. Мені потрібен спокій». «Вашою Мексикою я ситий по зав'язку, і навіть вище. Скажи Медоксові, хай пошукає інших дурнів. Годі тобі камизитися, справа нагальня. Не примушуй мене марну гаяти час. Ти ж добре знаєш, що до цього доведеться взяти. То до чого зайві балачки?» «Звісно, він мав слушність, але треба розуміти і мене». Півроку я вистежу бандитів за такої спекоти, коли плавиться скло, а цих славних хлопців тут більше ніж червів на трупі. До того ж, один з них, хай йому чорт, забрав собі в голову, що докончив мене спровадити на той світ. Отож, мені не всяке випадало сидіти і чекати, поки ця хвороблива манія перекинеться й на інших. «Мадокс!» Треба з ним працювати на совість. Спробуй підсунути йому якусь фальшивку, то матимуш таку саму халепу. У чому власне річ, запитав я, тільки не примушуй мене читати каблограми. Я готовий до найгіршого, але не зразу. Викладай поступово, невеликими порціями. Жуден зробив великий ковток. Непогано влаштувався лобуряка, овкопався з усіх боків. Тільки й діла має, що відкриває конверти та підкриває кидає колегам чорну роботу. «Позавчора, – почав Жуден, – до Мадокса з'явився такий собі добрий на прізвище Шамвей. Він заявив, що його дочка зникла в Мексиці. Йдеться про викрадення. Так що в такому разі маю робити я? Знайти її, звичайно». «Я повинен знайти якесь дівчисько, уже можна сміятись. Ну, мабуть, жартів, кого я маю шукати насправді?» «Не клейдує дурня, мілане!» – «Холодно!» – відказав Жуден. «Тебе просять знайти саме цю дівчину. І я мусив тому пересіяти весь пісок Мексики, щоб виявити сліди дівчиська, яке було настільки дурне, щоб загубитися в цій країні. Від тебе нічого не може сховатися!» «Дій на власний розсуд. Мені начхати на те, як ти досягнеш мити. Он як тобі начхати. А вже ж. Мене мало влаштовує таке байдуже ставлення», – задумливо мовив я. «Може краще перерізати мені горлянку зразу? Це заощадить вам чимало часу і грошей». О, не треба перебільшувати, не варто дивитись на цю справу так похмуро. Слухай, но, мілане, слід визнати, що останнім часом від твоїх статей дохнуть навіть мухи. Що ж я можу вдіяти, коли мухи такі ніжні? Без жартів. Мадокс хоче компенсації за твої останні промахи. Ось чому він ухопився за цю справу. Він викличе сенсацію. Бідолашний старий, без жодного цента в кишені, приходить для Нью-Йорк-рекордер і слізно благає допомогти знайти йому доньку, яка зникла. І що робить для нього рекордер? Мабуть, саджає до ліфта, порадивши йому зволожувати мікроклімат, десь інде жуден похмурнів. Ні. Рекордер каже йому гаразд, добродію, вами її знайдуть». Тоді друкує фото дівчини під величезним заголовком. А поряд і мармизу старого на доказ того, що все це не вигадка газетярів. Чарівна блондинка викрадена мексиканськими бандитами. 25 тисяч доларів винагороди, батько юної вбитий горем. Нью-Йорк рекордер фінансує пошуки на всьому американському континенті». А потім ти привозиш дівчинку до Нью-Йорка, де Медокс повертає подав... її батькові у присутності офіційних осіб. Чудова реклама рекордеру. Прекрасна ідея. Жуден дупив віскі і закурив. А ще Медокс просив переказати тобі, що дає на пошуки вісім днів. Не вкладешся, прощайся з роботою. Он як... Можеш переказати їм тому пройди світові, що коли він сподівається мене налякати, то влучи в небо не пальцем, а кулаком. Нехай розв'язів свої проблеми сам. Я не буду співробітничати з тією газетою, навіть якщо вся редакція з директором на чолі стане просити мене продати статті на вагу золота. Яке нахабство. Він погоджує мені звільненням. Ха-ха! Де він знайшов і знайде людину, яка погодилась гарувати на нього в таких умовах і на таких умовах? До речі, він справді впевнений, що я можу розшукати дівчину». Ускладнень не буде, відповів Жуден усміхаючись. Ми маємо її фото, вона їздить у зеленому каділаку. За махом фокусниця і досить вправна. До того ж, Збіса гарненька. Її звуть Майра Шамвей, і саме тут, у цьому місті, її бачили востаннє. «Слухай», – сказав я серйозно, – «адже є сотні ньйоркців, які загубились у своєму рідному місті. Я міг би їх знайти, і будь-кого з них хочу повернутися на Бродвей». «Нічого не вдієш, Мілане. На жаль, тобі треба поквапитись. Сьогодні вранці з'явиться перший випуск цієї історії». Гаразд, сказав Явтовнену і дістав записника. «Ім'я Майра Шамви, Фухти. Здається, сказав, що вона фокусниця?» Сказав Жуден, щиро усміхаючись. «Оригінально ж починала в мюзик-холі зі своїм татусем». Потім вони розділилися, і дівчина почала виступати сама в нічних кабаре. Старий запевняє, що вона добре розуміється на цьому ділі. Ніколи не слід вірити тому, що кажуть батьки про своїх дітей. Сухо зауважив я, зробивши ще деякі нотатки і сховав записника до кишені. Чому він вирішив, що її вкрали? Хто знає, знизав плечі Мажуден. У кожному разі, Мілане, навіть її не викрали. Треба... Подбати про те, що таке сталося. Ти, певно, знаєш декого з місцевих шибайголовів. Ладних улаштувати це за декілька доларів. Це ж як розуміти, спитав я, не приховуючи подиву. Припускаю, що вона просто втекла, забувши попередити старого. Та відступати вже пізно, якщо вона ще на волі, потрібно її викрасти. А інакше, якомога швидше. Зрозуміло? Я занепокоївся. Жуден, ти це серйозно? Боюся, ти просто з глузду з'їхав. «Зі мною все гаразд», – відповів він. «А ось твоє становище під великою загрозою. Якщо тільки не перестанеш комизатись, ти цілком серйозно пропонуєш заплатити за викрадення дівулі, яка може просто заважається». «Саме так. Витрати, звісно, за наш рахунок. Цього замало. Потрібні письмові інструкції. Повершино мізками. Викрадення може вилізти мені боком. На письмові інструкції не розраховуй. Краще подумай про премію в 25 тисяч доларів». «Ти хочеш сказати, що я її можу одержати?» «Нарешті Жуденова пропозиція мене зацікавила». Це залежить від того, як ти подаси себе, сказав Жуден, підморгуючи. Мадокс не збирається підносити тобі премію на блюдечку, адже якщо ти виявиш трохи нахабства і з'явишся на офіційну церемонію, йому не відкрутитись. Та вже постараюсь, вважаю, що домовились. Дякую, а тепер мені пора. Ну що ж, сказав я, починаю розшуклялечки з гучним прізвищем Шамвей. Ти маєш її фото? Він дістав з портфеля фотокартку і кинув мені на стіл. Якби загорілася кімната цієї дівулі, то довелось гасити пожежу. Скажу я, пожежники би побачили таку красудю. Поки я розглядав фото, Жуден, скориставшись з нагоди, тихенько вшився. Розділ другий. Перш ніж продовжити роз розповідати вам, як Майра Шамвей познайомилась з Доном Анселем і Семом Боглем, оскільки при цій події я не був присутній, то викладу все-таки, як згодом розповіла вона сама. Дон Ансель і Сем Богль сиділи у Лоренцело. Ви певно знаєте цю невеличку кав'ярню, що сховалася за масивним кам'яним муром. Той внутрішній дворик являє собою чудовий взірець старомексиканського стилю. Принаймні так говориться в туристичному довіднику хто приїздить до країни вперше, незмінно захоплюються типовим мексиканським колоритом. Одне слово, куточок з усіх поглядів приємний. Отож, Дон Ансель і Сем Богель сиділи перед кухлями з теплим пивом. Раптом Богель підвів голову і помітив блондинку з пишним золотим волоссям. Вона виникла зненацька з позакупки торговців-індіанців. Та не встиг Богель до неї придивитись, як незнайомка зникла в юрбі. «Семе!» – суворо зауважив Дон. «Скільки разів тобі повторювати, що жінки приносять нещастя?» «Мрія!» – мовив Сем, важко підводячись і вдивляючись у сутінки. «Може вона жінка моєї мрії?» Дон відклав ножа та віделку. Це був маленький чоловічок з виснаженим обличчям та нечесаною гривою на вижну безбарну волосся. «Не, до речі, розігрались твої гормони!» – дорікнув він товаришеві. «На все свій час!» Вічно ті самі повчання про бурмотів Богель і гідливо відсунув тарілку. Годі викрати часинку на те, що справді потрібно. Ми так ненадовго зупиняємося в кожному з цих бісових закутків, що й познайомитись не встигаєш. Ото й маєш собі мрії. Він знову сів, відмахнувся від Анселя, який намагався щось заперечити, і провадив далі ще роздратованіше. Стомився я від цієї треклятої країни, що нам заважає вскочити до першого ліпшого поїзду і помчати в Чикаго. «Ти ж знаєш, причини дуже поважні», – тихо відповів Ансель. Богель нахмурився. Це був високий молодик, могутньої будови. Куртка на ньому тріщала по швах. Колишній член банди Пітера Верні, який порушив заборону і поїхав до Чикаго на нове діло. На жаль, його план заздав невдачі. Вночі, відбиваючись від пострілів двох полісменів, довелося накивати п'ятами. Богель дістався до Мексики, де він відчув себе у відносній безпеці. Ось уже шість місяців він допомагав Донові Анслю продавати індіанцям шарлатанські бальзами і мазі. Ансель і Богель, здавалось, аж ніяк не посували один до одного. Вони існували немов у різних вимірах. Богель мріяв про легке життя, про туго набитий гаманець, жінок. Після жвавого Чикаго Мексика наганяла на нього сум. І їжа, і пилюка, і спека – все це викликало в нього відразу. Невеличка колонія багатих англійців і, Мексика, і американців була для нього недосяжна. Навіть військи не смакувало. Він ненавидів Мексикою такою ж лютою, ненавистю, як і поліцію. Ансель, навпаки, знаходив утіху в усьому. Йому сприяло те, що всюди знаходились простаки, які вірили в дієвість його ліків. Отож він ладен був жити де завгодно. До зустрічі з Богом у нього часто виникали конфлікти з пацієнтами, тож у деяких місцях він навіть не намислювався з'являтись. Але в компанії з колишнім охоронцем Піта Верні йому вже не страшна була людь ошуканих хворих і виникла можливість безбоязно з'явитись у тубільних кварталах, що зажили лихої слави. Побачивши величезні Богливі кулаки і відчувши пронизливий його погляд маленьких очиць, найзапальніші сперечальники негайно вгамовувались. Шість місяців вони кочували з міста в місто. Вранці розфарбовували свої ліки, розпродавали, вдень збували їх ліковірним людям. Ансель був мозком, а Богль – м'язами підприємства. Богль встановив тент і рундук. Богель вишукував пляшечки і коробочки рівними рядами. Богель бив у барабан, щоб привернути увагу перехожих. Барабан був його ідеєю. Він певною мірою підвищував суму виручки. Ансель посмокнув стареньку люльку і лишався під тентом, доки чув голосний шепіт компаньйона. Зібралась вже ціла банда. Тоді величезно виходив він з тенту і силою свого красномовства буквально брав у полон, проголомшував публіку. Богель демонстрував могутні біцепси, якими він ніби завдячував таблеткам. Вірімен доктора Анселя. Три долари за коробочку з п'яті таблетками. Нарешті можна було подивитися на зображення жінки Кістяка, а потім на зображення томуї самої жінки, але вже у вигляді королеви красоти. Ця метаморфоза, що приголомшувала замирати серця індіанців, звісно, відбулася лише завдяки таблеткам він зін доктора Анселя – 2 долари 50 центів за коробочку з 25 таблетками. Ансель і Богель віддавали перевагу Лоренцо перед усіма іншими кав'ярнями міста. Там був досить мало американців, і після стомленої метушні центральних кварталів компаньйони проводили там спокійні вечори. «Усі нішмарки давно вже за мене забули», – сказав Богель, переставляючи склянку. «Скоро вже рік». До того, що я правильно вчинив, стріляючи в тих мерзотників. Це було б не вбивство, а проріджування лав поліції. «Не мили дурниць», – повчально мовив Ансель, – «у будь-якому разі нам там робити нічого. В Чикаго мої таблетки не потрібні». Богль більше не слухав. Його очі так і вп'ялися в, ця... в чарівну блондинку. Вона стояла біля входу до кав'ярні і озирала з висоти тераси патіо, наповнене людьми. «Ні, ти глянь», – вигукнув він до Анселя, – «ти тільки подивись на неї». «Справді дуже гарна». В голосі Анселя звучав сумнів. «Надто гарна для тебе, мій хлопче. Коли така, як вона, почнуть гладити тебе по голові добряче, пильнуй свого скальпа». Ясне волосся дівчини, що спадало на плечі, в світлі ацетиленових светильників, виплискувало мідді. На ній був білий костюм». І блузка вишневого кольора. Найвродливіша дівчина в світі. І сама... Пробурмотів Богль хрипко. Іди, запроси її, Донне. Може, вона ще підіслала до когось тих погарних покручів. І справді два бездоганно вдягнені мексиканці вже пильно розглядали дівчину. Якийсь час вони тихо перемовлялись між собою, а тоді один із них підвівся і рвучко повернувся до нього. Хвилинку-горобчику, прогарчав він, дивлячись просто в очі мексиканцеві. Залиш свої почуття при собі, якщо не хочеш копняка підзапити. «Я сам займуся цією мишкою, отож краще не лізь, зрозумів». Мексиканець кинув погляд на здоровила Богля і одразу ж скис. Ансель, побоючись ускладнень, підвівся із заклопотаним виглядом. «Спокійніше, застеріх він, твоя запальність тебе занапастить». Кляну, що переверну догори ногами весь шинок, якщо не приведеш сюди цю кралю!» Ансель знехотя скорився, побоюючись привернути увагу відвідувачів. Дівчина зустріла його привітною білозубою усмішкою. «Панночко, церемонно почав Ансель, я дозволю собі спитати, чи не ждете ви когось? Тут не вельми підходяще місце для самотньої молодої дівчини». «Ви кажете те саме, що і туристські проспекти», – сумовито відповіла вона. «Але я відвідую цей заклад вже п'ять днів, і зі мною нічого не сталося. Всі ці балачки, мабуть, звичайна вигадка». Насмілюся запропонувати вам згаяти час до побачення за нашим столиком. До побачення? Чому ви вважаєте, що я прийшла на побачення? Чи ви, дідусю, боїтесь за мене? Вважаєте, що я не здатна захистити себе? У її заразливому грудному сміхові було щось таке зухвале, що збентежило навіть зборушливого Дона Анселя. Перепрошую, мовив він. Я бачу, ви дуже сучасна дівчина, мені лишається тільки побажати вам усього доброго. Навіщо ж так поспішати? Б'юсь об заклад, що ваш маленький приятель вмирає від бажання познайомитись зі мною. Чи в нього завжди така фізіономія? З цими словами вона зійшла з тераси і попростувала до Богля. Анцель рушив за нею, знизуючи плечима. Що ж до Богля він був видимо приголомшливий. Дійшла до їхнього столика, а він усе ще відрісніщався до неї, розтуливши рота. «Можу запропонувати вам нитку з голкою», – сказала вона, спираючись на стіл тендітливими засмаглими руками. Потім, помітивши його обистямний погляд і почувши розгублене шо, сіла і схрестила ноги, поправила спідницю на колінах, обтягнутих шовком панчих і задумливо подивилась на Богля. «Я сказала це тому, – пояснила вона, – що ви не встали, от і вирішила ви, мабуть, загубили Гудзика. Тепер я зрозуміла свою помилку. Ви можете ввести в оману тільки задля». Поблизу не помилишся. Чикаго та й Годі. За кращих часів грались хлопавки. Геш... Богель знічено подивився на Анселя, якого ця ситуація вже почала потішати. «Ти саме і вибрав, старий сказав Дон. Урешті це твоя ідея. Он як виходить, у нього бувають ідеї, а з першого погляду і не подумаєш. Хоча зовнішність у наші дні буває дуже оманлива. Еге, вих душеви себе геть знічений Ансель». «Я б зарахувала у вас до типів, у яких буває грижа», – провадила дівчина далі, анітрохи трохи не бентежачись. «Що вона хоче цим сказати?» – розгубливо простонав Богль. «Всього-навсього те, що в період життя на деревах за міоценової доби людина, а точніше предок людини, звівся на рівні і водночас набув схильності до грижі. І мені цікаво знати, на якій стадії перебуваєте ви». Ну-ну, про бурмутів Богль, люто викотавши очі. Мітка куріпочка, у Чикаго таких повно. Досить тільки притиснути таку, як вона починає репетувати, що її гвалтують. Чоловіки притискають мене лише тоді, коли я сама хочу, містере. Сем Боглю ривчато кивнув і все, що він ще розгніваний. Гарне ім'я. Ваша матуся, отже, була місіс Богль. Само собою, хай йому біс. Ви самі винні, що приймаєте мене всерйоз, лагідно зауважила дівчина. Тоді обернулася до Анселя. Ну що ж, докторе, дозвольте відрекомендувати вам мою найкращу подругу, Майру Шамвей, люба подругу, а це, містер Богель, геть схибнута, мовив Бог і важко откинувся в кріслі. Слухайте, Богель, мовила вона сурово. Коли я сама подаю вам в обійми, це не означає, що ви маєте поводитись, як най послідуючись кнара. Запропонуйте мені щось випити, що вам замовити? спитав розгублений Ансель. Зупинимось, мабуть, на віскі. Ансель гукнув офіціанта і сказав дівчині. Тепер, коли ми познайомились, ви сподіваюсь, розповісте нам, що робити в цих краях. Офіціант, що підійшов до них, як видно, вже знав Майру, і приязно всміхнувся до неї. Коли офіціант пішов, Майера відкрила срібний портсигар і закурила. Потім нахилилась і допитливо подивилась на обох чоловіків. «Вас це справді цікавить?» – запитала вона. «Гаразд, коли я вже скористалась вашою гостинністю, то розкрию свої маленькі секрети. Знаєте, до вчорашнього дня я була спеціальною кореспонденткою «Чикаго Ньюс. Мене щойно звільнили з роботи». Офіціант приніс віски, всі троє почеркувались. За успіх запропонувала Майра. Моя скромна особа не повинна цікавити таких чоловіків, як ви. Краще розкажіть, у чому суть вашого існування. «Я знахар», – відповів Ансель із задумливим виглядом, совуючи склянку. «Багато років я віддав вивченню таємниці лікарських трав. Мені пощастило створити чимало чудодійних ліків, а Богель у мене за помічника». «Ого, це звучить фантастично», – у захваті вигукнула майра. «А Ансель аж здригнувся. Що ж це за чудодійні ліки, коли не секрет?» «Ось, приміром, мої таблетки вірімін», – нерішуче промовив Дон, дочувши у її голосі якийсь фальш. Але її захват видавався таким щирим, що він повів далі. «Якби ви бачили Богля до лікування, то не впізнали б його. Він був худим, кволим і геть призні... гніченим». Вона повернулась до Богля і уважно оглянула його. «Він, мабуть, вживав ваші таблетки жменями». «А я вам би не вміг порекомендувати мої таблетки, війній порадив Ансель. Він почухав перенісся і кинув побіжний погляд на Богля. «Саме вони принесли щастя дуже багатьом жінкам». Ви маєте на увазі з погляду психології, поцікавилась Майра. З погляду чого, здивувався Богель. І так і ні, відповів Ансель, не звертаючи на нього увагу. Красиві лінії тіла ще ніколи не зашкодили жодній жінці. Я завжди досягав дивовижних наслідків. Візьміть коробочку, рибоньку, запропонував Богля, Богель, нахиляючись до дівчини. Справжній діамант. І всього за 2 долари 50 центів. Ансель вирішив нарешті втрутись. Розумієш, Богаль, те, що ти сказав, звучить не тактовно, що до міс Шамви і лінії і так бенздогані. Не так же бездогані, щоб їх не можна було поліпшити, грубо зауважив Богаль. Досі я не мала на що нарікати, сухо мовила майра. Треба дивитись вперед не вгавав боголь. У наші дні найвродливіша жінка програє, якщо відстане від часу. Лише 2 долари рибонько. 20% знижки за симпатичне личко. Ні, дякую. Мені ці таблетки ні до чого. Вам так здається, бо ви ще молода, та настане день, коли доведеться дедалі густіше накладати штукатурку. І якщо ваш дружок помітить це, він швидко накиває п'ятами. Отоді ви прокинетесь нас розшукувати, але нас уже не буде. «Ваша настирливість починає діяти на нерви», – скіпіла Майра, сердито глянувши на Богля. Бачачи гнів дівчини, Ансель поквапився втрутитись. «Не варто більше набридати міс Шамвей. Ти ж бачиш, що вона проти таблеток». «Вони їй ще знадобляться», – лягав Богль. «Мене часи, вона дякуватиме мені, як ота жінка з Веракруса, що на початку сміялася з мені в лице, а через місяць стала найвродливішою в Мексиці». «Здаюся», – сказала Майра, і, відкривши сумочку, вручила боглеві два долари». Той квапливо їх схопив. Це вперше він спробував продавати самостійно, і вийшло. Навіть Ансель не міг приховати задоволення. Майра переводила погляд з одного на другого. Може і справді змінити для різноманіття своєї форми. Її очі потемнішали. Вона швидко підняла свою склянку, перекинувшись при цьому Анселеву. «Пиво потекло йому на штани». Не давши Анселуі схаменутися, дівчина вихопила з кишені його педжака носовочок і заходилася витирати мокру пляму. Вигляд у неї був дуже спентешний. Я просто в розпачі. Як це могло статись? Не уявляю. Боюсь, я не зіпсувала вам костюм. Ансель забрав у неї насовичка і взявся терти сам. Дарма, або має, буркотів він, не переймайтесь. Але Майра вже кинулась до Богля і щіпилась у його куртку. Це просто жах, вигукнула вона. А тоді знову звернулася до Анселя. Ви повинні мені пробачити. Та, звісно, запевняю, вас нічого страшного не сталося. Дівчина засмучено подивилась на свої руки. Я вся в пиві. «Не заперечуйте, якщо я піду по мої руки». Вона обдарувала їх чарівною усмішкою і квапливо вийшла. Богель провів її поглядом. «Що ти про неї думаєш?» – запитав він. «З усього судячи, добра пройда і раптом дозволяє обвести себе округ пальця, як темна індіанка». Ансель зберігав незворушений вигляд. «Хто її знає?» – сказав він. «У кожному разі дівчина надто гарна, щоб вештатись тут самій. А язичок у неї, наче бритва, – зітхнув Богаль. Краще б нам здиміти, поки вона не з'явилася знову». Ансель помахав офіціантові, щоб той приніс рахунок. «Чудова думка», – схвально мовив він. «Тут нам робити нічого. Роботу ми закінчили. Але ти, друже, робиш неабиякі успіхи». Подумати лише примусив потрусити гаманом таку пташечку. Зненацька він заткнувся на півслові і розгубливо вступився в співрозмовника. «Мої гроші!» – вигукнув він хапливо, не по кишеням. «Зникли всі мої гроші!» «Зникли?» – тупо проказав за ним Богль. «Як це зникли?» Раптом погляд його спохмурнів, і він теж знаходився, не шпорити в кишенях. «Зникли два долари, одержані від Майри за таблетки. Зникла і решта грошей. Приголомшливі компаньони перезирнулися. «Ми спіймалися на примітивну хитрість з, з гіркотою», – сказав Ансель. «Спосіб давній, як світ. Вона облила мене пивом, щоб спорожнити кишені, вдаючи, ніби допомагає витерти пляму. Вони в подвійному виграші». Підійшов офіціант. Побачивши червоне від люті, богливе обличчя, він занепокоєно спитав. «Що сталося, сеньори?» «Іди геть», – прогарчав той. «У нас щойно поцупили всю монету». «Але як, сеньорита, вже пішла, сеньори?» Раніше вона робила це лише після того, як клієнт розраховувався. А що потак, то вперше. Дуже нечесно з її боку так чинити. Богель і Ансель перезирнулися. «Що ви хочете цим сказати?» – спитав Ансель. «Ви знаєте цю молоду особу?» «Так, сеньоре, вона приходить сюди досить часто. Розумієте, у неї гарна зовнішність і не на…» І на дивовижу спритні пальці. Так ось оббирають клієнтів у цьому клятому кублі, загортав Богль, стираючись, кулаки, офіціант знизав плечима. Ви ж самі її запросили, сеньоре. Хто знав, що ви такі роззяви? Ходімо, Богаль, сказав Вансель, хай це буде нам наука. А рахунок, сеньоре, віддаси їй своїй прекрасній блондинці, коли вона навідається сюди наступного разу, люто кинув Богль. Іди перекажи їй, що коли ми зустрінемося знову. Нехай дбає не тільки про свою сумочку. Я розірву її на шматки, щоб подивитися на те, що в неї всередині. Компаньйони підвелися і пішли з кав'ярні. Розділ третій. Розділ третій. Перш ніж змалювати свою зустріч з Майрою Шамвей, хочу трохи розповісти про її минуле життя. І тільки потім з вашого дозволу повернемося до моєї історії. Майра зберігала Донові Анселю, коли сказала, що вона журналістка. Перед тим вона вже 5 років заробляла собі на життя як забійниця. «Вам нічого не говорить це слово. Гай-гай, тоді постійте кілька хвилин на розі вулиці, що мають сумнівну славу. Постояли? Тепер дістаньте, ваш гаманець. Що, вже немає? Це діло їх, дуже спрутних рук, якої-небудь забійниці. Здебільшого пропажу гаманця виявляють лише через кілька годин. Майрин батько показує фокуси в третьорядних мюзик-холах. Дівчинка вчилась у нього». Коли їй минуло 15, він вирішив зробити Майру помічницею. Здібності ремесла були у неї в крові. Все схоплювала на дивовижу спритними пальцями. Вона віртуозно маніпулювала картами, здавалося, вона може зняти непомітно для господаря навіть куртку і так само непомітно надягти на нього знову. Хто зна, звідки в руках у неї з'явились різні предмети і тут зникали, хто зна, куди одне слово, вона була фокусниця від Бога. Якось Ось увечері, коли вона виходила з театру, сталася подія, яка круто змінила все її подальше життя. З нею познайомився. Один молодий спадкоємець, татуся Товстосума, і засліплений її чарами вирішив полонити красуню за допомогою гаманця. Татусь Шамвей порадив дочці не відмовлятися від доброї вечері. Майра давно вже звикла ставитися з гордовитою незворученістю до всіляких телячих ніжностей. І була певна, якщо заліцяльник спробує бодай трохи відхилитись від намиченої неї програми, вона зуміє поставити його на місці» той залицяльник на ім'я Джон Крум виявився хлопцем досить гречним, проте недалекоглядним. Аби викликати в чарівній супутниці відповідні почуття, він не знайшов нічого кращого, як продемонструвати їй вміст свого грубого гаманця. При цьому він з награною недбалістю зауважив, що ця пачка грошей дійшов порівнянні з його батьківським рахунком. І Майра вирішила покарати молодого хвалька. До того ж був привід зайвий раз показати спритність своїх пачків. Пальців. Намірившись заплатити за рахунком і не знайшовши в кишенях гаманця, Крум остовпів. Метродотелій два офіціанти безладно метушились коло столу. Погляди всіх відвідувачів звернулись до молодої пари. Крум був геть спантеличний. Управитель не виявився на виклик, промовив слово «поліція». От тоді вже май розлякалася по-стражньому. Крум уявити собі не міг, що хтось його обікрав. До їхнього столика підходив тільки офіціант. Майри щоки палали. Проте ці обставини свідчили тільки про її непричетність. Крум був надто схвильований, аби збагнути, що для фокусниці така штука елементарна. Та йому вже і на думку не спадало звинуватити таку чарівну дівчину, як Майра. Так, зараз, секундочку. Саме тоді до них підійшов літній чоловік, який сидів у глибині зали. Ще відтоді, як Майра війшла до ресторану, він не відривав від неї погляду. Він мав уподобання до молодих Блондинок з волоссями кольору стиглої пшениці, і йому не хотіло пропустити зручну нагоду. Після кількох різних слів на адресу молодиків, котрі полюбляють вечеряти чужим коштом, він видобув великий гаман, заліз за їх, заплатив за їх вечерю, додавши, що кожна недосвідчена молода дівчина може стати жертвою обставин. «Я маю машину», – сказав він Майері, – «дозвольте провести вас, панночко, бо цей суб'єкт негідний гідний проводжати таку чарівну і виконувати». Дівчину, як ви. Вони вийшли з ресторану, перед майреними очима все пливло, вона була, мов, у тумані. Швидко поїхали мовчазними вулицями. Подови свіжого вонічного вітру розхолодили розпалене обличчя дівчини. Літнього чоловіка звали Даніел Вебстер. Майра, відчувши, що старий має далекосяжні наміри, про всяк випадок відрекомендувалась як роза Карвей і сказала, що мешкає в готелі Девін. А що той готель був у напрямку протилежному тому, куди вони їхали, дівчина цілком справедливо подумала, що її вигадка дасть ключ до намірів меткого мі дідка. Якщо він поверне назад, ніяких прихованих думок у нього і немає. А якщо поїде прямо, підозри не. Марні. Вебстер поїхав прямо. Ще до того, як Хеміш Хамви роздивився, що донька, яка лишилася у нього на руках, неабияка красуня, при її фахові ця особливість могла втягти дівчину в неї безпечні ситуації. І одного чудового дня завбачливий батько став посвятувати доньку в таємниці пасток, до яких може попасти вродлива дівчина. До того ж він навчав її таких пасток уникати, а коли пастка все-таки спрацювала, як захищатись. Майра не сумнівалася, що розгадала наміри Деніела Вепстера – Такі типи гроші на вітер не викидають. Рано чи пізно він спробує відшкодувати свої витрати. Коли машина виїхала за місто, він пригальмував біля узбіччя і почав загравати з дівчиною незграбно і настирливо. Майра, зберігаючи цілковитий спокій, із подивом пересвідчувалась у дієвості батьківської науки. У рішучий момент він рекомендував їй пускати вхід кулаки. То ж ті миті, коли Вепстер накинувся на неї, вона зустріла його різким і сильним ударом в обличчя. Напасникові здавалося, що в мозку у нього щось вибухнуло, і він мало не проковтнув ставну щелепу. Поки він лежав у напівпритомному стані, Майра відчинила дверці машини і, не дуже потерпаючи, побігла через поле. Зупинившись на його краю, вона з подивом побачила у себе в руках вебстерів гаман. Її меткі пальці зіграли з нею лихий жарт. Вона взяла гаман машинально. Повернути гроші не було ніякої змоги, і вебстер, однаково їй не повірив. Краще вже долучити ці гроші до грошей бідолахи Крума, вирішила вона. Вночі, залишившись сама у своїй кімнаті, Майра полі... полічила гроші. Виявилося, що за вечір до неї самі собою припливли 475 доларів. Після такого відкриття захснути було й годі. Цілу ніч Майра лежала і роздумувала – з першими променями сонця вона сховала в пояс свою першу злодійську здобич і зібрала речі. За кілька хвилин вона вже була на шляху до Спрінгвіла, де її батько дістав ангажемент. Ще два роки працювала Майра разом з ним, але весь цей час додавала до свого бідного заробітку злодійський прибуток. То був досить легкий і надзвичайно спокусливий спосіб Здобувати гроші. І ось одного дня вона склала свої речі і потихеньку подалася на вокзал. Коротенькою запискою вона повідомляла батька, що він не повинен про неї турбуватись. Щодо цього Майра, до речі, не плекала особливих ілюзій, та той завжди передусім дбав саме про самого себе. Що ж до Майри, то в неї були чіткі плани. Для початку вона придбала каділак, на покупку було витрачено півтори тисячі доларів, майже всі призбирані гроші. Сівши в машину, вона подалась на південь, поспішаючи залишити позаду маленькі нудні містечка, де їй так довго довелося нидити. Раніше вона милувалася Флоридою, тільки на фотографіях, тепер мала з Богу побачити її навіть. Майрені Мандри тривали близько двох років. Між поїздками в автомобілі вона виконувала професійний номер з вилученням гаманців у випадкових знайомих. Гроші трималися у неї недовго. Майра була цілком упевнена в собі за будь-яких обставин. Спритність рук ніколи не зраджувала їй. До речі, вона мала тверде правило – видобувши з чужого хаманця кілька великих купюр, повертати його на місце. Отож, рідко в кого виникала підозра. У пошуках нових вражень дівчина дісталася до Мексики. Вона прагнула різноманітності, а на той час, їй тільки здавалося, що Мексика могла задовольнити Інна. Запити. Отак протягом двох років вона й жила, наче перекути поле. Ні додому, ні сім'ї не мала, і Каділак замінював їй хатні вогнище. Вона квапливо вийшла з кав'ярні. Лоренцу через задні двері найрозсудливше було б зволікати їхати в бік Вера Круса. Майра сіла в Каділак, перетнула центр міста і зупинилася ж тоді, коли розважила, що від'їхала досить далеко від кав'ярні. Вона закурила і нахилилася так, щоб світло від приладового щітка впало їй на руки. Потім дістала пачку кредиток, перелічила. У пачці виявилося 112 доларів. Непогана здобич прошепотіла красуня-злодійка. Розклавши гроші на два рівних стосика, вона засунула один сумочку, а другий за край панчохи. Тієї миті, коли я побачив її вперше, Майра, нахилившись, розглядала великомасштабну карту. Незадовго перед тим я залишив бар Маноло з наміром дістати консультацію в поліції. Якщо вони і не мають, бо дасть якихось відомостей по Ромайеру Шамвей, то знайти буде її нелегко. Помітивши зелений каділак, що стояв неподалік, я аж здригнувся. Це було схоже на диво. Я перейшов вулицю і непомітно підступив до машини. Сумніву не було, що в машині сиділа якраз та сама блондинка». Недосвідчений навочок на моєму місці кинувся б до неї з запитанням, але я поміркував, навіть відступив до, на кілька кроків. Тепер ясно, що ніхто її не викрадав. Отже, це доведеться робити мені. Але як? Зараз вона вільна пташка. По, про викрадачів і гадки немає. Як же то мені тоді взятися до діла?» Можна, звичайно, пояснити дівчині ситуацію і вмовити її за половину винагороди разом розіграти фарс викрадення. Але між нами кажучи чесно, 25 косих. Якщо відняти від них половину, важать рівно вдвоє менше. До того ж, вона втекла від татуся, то як примусити її повернутися до Нью-Йорка. На жаль, доведеться зробити спробу обвести втікачку, втікачку довкола пальця. Інші варіанти поглядаються невиразно. Ви не вважаєте, паночко, що конячки на зразок оцієї мають возити вершників? Поцікавився я, спираючись на дверцята. Чи ви боїтесь, за залізне серце не витримає і надірветься? Дівчина звела на мене свої величезні очі, ледь знизала плечима, і, знову, звернувшись до своєї карти, спокійно відказала Іди втопись у вкриниці. Як не знаєш, попроси кого небудь допомогти їй викопати. «Поясни, навіщо, і будь-хто погодиться». Відповідь мене збентежила. Така манера жартувати не обіцяла нічого доброго. «Пробачте, Бога ради. Я просто хотів спитати, чи не можна скористатись вашою машиною». «Це не автобус, дядечка», – відповіла вона суворо. «Я пасажирів не беру». «Ви хочете сказати незнайомих пасажирів, але ми можемо і познайомитися. Згодні? Мене звуть Росе Мілан». Мені це ім'я ні про що не говорить, але якби й говорило, для всіх ти можеш бути зіркою першої величини, а для мене важиш не більше, ніж іржавий цвях, старий іржавий цвях на дорозі. Вона знову втупилась в свою кляту карту. Я мужньо витримав удар і зробив другий хід. Відчинив дверцята і зручно вмостився на задньому сидінні. Так, Приємно час від часу дати відпочинок своїм бідним натруженим ногам, фамільярно заважив я. Сподіваюся, ти розумієш, сказала вона напруженим голосом, що такі ігри можуть погано скінчитися. Не бійтесь мене, міс, я хочу скористатись тільки вашою машиною. Мексико мені набридло, а оскільки я трохи на міленні, то доведеться вдаватись до автостопу. «Твої теревені страшно тішать мене», – досить фальшиво промовила дівчина. «Але якщо ти негайно не вилізеш із машини, то дуже скоро пошкодуєш про це». Замість відповіді я вмостився ще зручніше, не перестаючи уважно стежити за нею. Мені вже траплялося мати справу з такими пантерами. За ними треба добре пильнувати. А першніші приїхати сюди, мені довелося виступити в мюзик-холі, довірчо сказав я. Найпопулярніший номер моєї програми був такий. Я носив у зубах маленьку білу куріпочку, таку собі блондинносту куріпочку. Одного разу я зовсім випадково стиснув її надто сильно. Вона й дала дуба. Завжди треба правильно розраховувати свої сили. Цього разу дівчина на хвилю замислилась, ніби намагаючись угадати, хто я такий. Потім круто змінила тактику. «Якщо не вийдеш, я закричу». Люди, що прибіжать на крик, вирішать, ніби я не думав порозважатись такою гарденькою блондинкою. І тільки віддадуть належно на моєму смаку. Саме про це я і мрію». Вона відвернулась і з люттю натиснула на стартер. «Куди поїдемо?» – спитав я. «До Веракруса? Чому би ні? Вона вивела машину на темну дорогу, якщо ти, звісно, не заперечуєш». «До речі, Любонько, як вас звати?» «Це тобі знати ні до чого». «Як же мені звертатись до вас? Слухай ти чи гей дівчино, я нічого не втрачу, якщо ти взагалі мовчатимеш», – відрубала вона. І зрафтовує в тому і в голосі. Годинник на приладковому щитку показував 23.15. «Ми могли б вести машину по черзі», – обережно запропонував я. «Це дасть змогу на світанку дістатись до Орі Заби. Я знаю, там дуже добрий готель». «Краще не треба», – відповіла вона. «Навряд чи мені варто спати, поки ти сидітимеш за кермом. Хто знає, що набриде тобі в голову». «Очевидно, я наганяю на вас страх», – сказав я, розпристоючи плечі. «Ти!» «На мене? Ну і що? Ще не зустрічала я того, хто міг викраликати в мене страх. Та ну, сміхнувся я, не вірю. Певно, десь вичитала цю фразу, щоб похвалитися при нагоді. А тепер, люлі-люлі, спатоньки пора, моя лялечка. Вона завагалась, потім зупинила машину і пильно подивилась на мене і нарешті всміхнулася. «Яка дівчина?» Вона таки варта тих 25 тисяч доларів. Ми помінялися місцями. Я спатиму спокійніше, маючи на похваті монтировку, сказала вона. І... Зручніше вмощуючись на задньому сидінні. Якщо надумаєш звернути вбік, то я одразу втилещу тебе по черепу. Інших попереджень не буде. Заснула вона вмить, а прокинулася аж тоді, коли ми в'їжджали в Орізабу. Як же я проспала всю дорогу, промовила вона сонним голосом. Отак і проспала. Ви хочете замовити в готелі кімнату чи тільки ванну і сніданок? Ніяких кімнат, відмовила вона твердо. Поки я домовився з порт'є, мені сяйнуло, що я зробив велику дурницю, залишивши дівчину в машині саму. Проте, потерпав я марно, вона спокійно чекала мене. Дозвольте оголосити програму. Я люб'язно допоміг Майрі вийти з машини. Спершу добра ванна, потім смачний сніданок. Нам принесуть на веранду яйця, фрукти і каву. Годиться? Годиться ще й як, мовила вона, і вперше усміхнулася до мене приязно. Схоже на те, що красуня почала звикати до мого товариства. Можливо, не така вже вона і неприступна. Тоді проїхали з я. Сніданок забере близько півгодини. Ми зможемо повідати одне одному всі свої маленькі таємниці. Мене цілком задовольнило і власне товариство, даровисто заявила Майра, хитаючи головою. Мені, здається, домовлялися ми, що ти не чіплятимешся до мене. Не треба зайвих слів, відказав я, беручи її під руку і ведучи до готелю. Хто ж без, хто ж без вас оплатить мій рахунок?